אני רוצה לבקש מכולם לפתוח ישעיהו, פרק שישים וחמש. כן, בטח. מה? נכון, נכון, אבל זה בסדר, כי יש פה שאלה אחרונה, של פעם הקודמת, שאני רציתי להתייחס אליה, כי היא לא דבר קל, לא דבר פשוט. ישעיהו שישים וחמש, ופסוק עשרים, מי מוכן לקרוא, ישעיהו, פרק שישים וחמש, פסוק עשרים. דיברנו על זה. לא, לא דיברנו. Mm, כן, והסברת את זה שזה מדבר על אז, והוא מדבר על עבר, נכון? זה היה. על מה? וזה מדבר על עכשיו, סוף המקום, mm -hmm. ש... ועכשיו הם... החוטא הוא ימות. אה, כן, דיברנו על זה? אוקיי, okay, okay. אני מתנצל, בסדר, אז... <laughs> היה נדמה לי שלא עברנו על השאלה הזאת, אבל אם עברנו, אז אנחנו נעבור ישר לשיעור שלנו היום. אבל אני יכולה להתחיל את הזמן. את תקבלי את ההקלטה. מהשיעור הקודם. בסדר, אוקיי, אז בואו ניגש ישר לשיעור שלנו היום. השיעור שלנו היום הוא גם המשך בעצם של השיעור הקודם שאנחנו עסקנו בנושא הגיהנום, שזה נושא מאוד רגיש להרמון אנשים שמבינים את האופי של אלוהים. בצורה כל כך לא נכונה, שבעצם זה גורם להם לא להאמין בו. ממש ככה, אומרים, אנשים אומרים, אם זה הסוג של אלוהים שאתם עובדים, שהוא מענה אנשים לנצח, זה לא סוג של אלוהים שאני רוצה שיהיה אלוהים שלי. והמון אנשים אה, לא יודעים את האמת. אה, אנחנו בדרשה הקודמת, אה, על הנושא הזה בשיעור הקודם, אה, הגענו עוד לפסוק שמונה אה, בהתגלות עשרים ואחת, אנחנו דיברנו בעצם על מה קורה לאנשים שהם לא עם אלוהים, מתי בעצם הם מקבלים את העונש שלהם, האם ברגע שהם מתים או בזמן אחר, אנחנו דיברנו על מתי בעצם הרשעים באים על עונשם, זאת הייתה השאלה, בואו נפתח בהתגלות 21-8, כתוב שם אבל מוגי הלב והבלתי מאמינים, המתועבים והמרצחים, הזונים והמכשפים, תשימו לב איזה, איזה תיאורים, אה, עובדי האלילים וכל המשקרים, חלקם, שימו, שמתם לב שעד עכשיו, כולם בעצם קשורים, אפשר להגיד באות, באות, באותו חבל, והם נמצאים באותה סירה. כל אלה הם בלתי מאמינים, מתועבים, מרצחים, זונים, מכשפים, עובדי אלילים וכל המשקרים. חלקם באגם הבוער באש וגופרית אשר הוא המוות השני. הדברים שכתובים בהתגלות הם דברים מאוד ברורים, הם לא דברים שמבלבלים אותנו, אנחנו לא נמצאים בערפל, אנחנו קוראים אותם ומבינים שמדובר על מוות שני. בבקשה. יש לי שאלה, ברוסית כתוב כאילו, שזה קטנים, כן. אולי בעברית יש... מוגי לא לב, שהוא... זה אותו דבר, זה אותו, אותו דבר, דבר. מוג לב זה פחדן. אוקיי? מוגי הלב אל האנשים שהם, אין להם אומץ, הם מפחדים ולכן הם לא יכולים בעצם לחיות לפי האמונה שלהם. להאמין. ובעצם החלק שלהם הוא באגם הבוער באש וגופרית. אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו בעצם שאגם האש שמדובר עליו פה, זה לא איזה מקום מיסטי איפשהו ביקום שאנשים מתים, אז הרוח שלהם עפה לשם והם... אלוהים מענה אותם לנצח וצולע אותם במקום מסוים ביקום. אנחנו מבינים שאגם האש בעצם, זהו כדור הארץ בעצמו. שהוא יהיה מלא באש כמו שסדום ועמורה נשרפה, זה יהיה המקום בעצם שהאנשים החוטאים יבואו על עונשם. ואנחנו הגענו למסקנה שאף אחד מאלה, מהבלתי נושעים, הוא לא יושלך לאש לפני מתי הביאה השנייה, נכון? לפני הביאה השנייה של ישוע, מתי זה יקרה? בקץ העולם. זאת אומרת, בסוף העולם שזה יהיה, ישוע יחזור, ואז אה, אה, אה, יחזור עם הקהילה שלו, עם ירושלים החדשה, ואז... זה אחרי זה שנים. כן. לא, שני שני שני, כן. נכון, נכון, השני. אבל בביאה השלישית. נכון, נכון, בביאה השלישית, נכון, נכון, נכון, זה לא השנייה. אבל לא לפני, בוא נגיד שלא לפני הביאה השנייה, זה מה שרציתי לומר. זה לא יקרה לפני הביאה השנייה. ומה שהיום הדעה המקובלת היא, זה שבעצם אנשים שמתים ביהדות זה מאוד מקובל, אם תדברו עם יהודים, הם יגידו לכם, גם הנצרות, שכשאדם מת, הוא בעצם הולך לשתי כיוויים שונים. אם הוא צדיק, הוא הולך לגן עדן. עדן, ואם הוא מת, הוא הולך להתענות לנצח. אוקיי? להתענות לנצח. כשאנחנו <שאנחנו> חושבים על זה, תחשבו על, על איזה דבר נורא זה לחשוב שעל חטא של בוא נגיד כמה עשרות שנים, איזה צדק זה להעניש אדם לנצח על משהו, אתם שמים לב לחוסר הפרופורציה שיש כאן, שנניח בן אדם נהרג בגיל 21, חי 20 שנים של חטא, <ח> ובסופו של דבר אלוהים יענה אותו לנצח. זאת דעה מאוד מקובלת היום בעולם, היא לא מאלוהים, היא עד כמה שאנשים מדברים על זה בצורה אקדמית, בצורה זה, ה... והם אומרים, מי אתה שאתה תגיד בעצם <coughs> עם אלוהים? זה הצדק שלו, ואתה לא יכול להגיד אם אלוהים הוא כזה או לא, הוא, כזה או לא. <coughs> אבל אנחנו מכירים את אלוהים. אנחנו יודעים שבעצם אף אחד מהבלתי נושאים לא יושלך לאש לפני הביאה השנייה של המשיח. אז בעצם באש הגהנום הרשעים סובלים את החטא שלהם, נכון? והעונש שלהם, מה שאנחנו קראנו, הוא מוות שני, המוות השני. מה זה מוכיח לגבי הרשעים? שבעצם העובדה שהם רק אחרי התחייה, אוקיי, איזה תחייה, שנייה, נכון? אנשים אלו ימותו במוות השני. כמה פעמים הם חיו? הם חיו פעם הראשונה, מתו, ואז פעם, שני פעם. שנייה פעם שנייה קמים, ואז רק. רק, רק בפעם השנייה הם קמים, ואז הם מתים. לא, הם ראשונה. זה בפ... לא, לא. בתחייה? הראשונה קמים רק הצדיקים. נכון. אה, כן, כן. אבל מבחינת ו... הבן ו... הרשעים, הם לא קמים בתחייה הראשונה. הם קמים בתחייה השנייה. רק נכון, נכון. אוקיי, אלה ש... כן, כן, זה המסורת אומרת, ואנחנו מוציאים את זה מתוך זכריה. כן, כן, אני מבין. בסדר, נו, אלה שדקרו אותו, גם הם יראו אותו כשהוא יבוא. נכון. זה לא מסורת, זה תנכי. לא, הכוונה היא שאנחנו מאמינים בזה כתוצאה מהקריאה בדבר אלוהים. לא, לא עניין של מסורת בני אדם, זה מה שאנחנו מאמינים ב... <laughs> <laughs> אז בעצם, אלה שהם ירדו בעצם לקבר בפעם הראשונה, הם חיו את חייהם הראשונים בעולם הזה, ומתו את המוות הראשון וירדו לקבר, אבל לפני בעצם, אחרי זה זאת אומרת, הם יחוו את המוות השני, לפני זה הם חייבים לקום לתחייה, חייבים לקום לתחייה. הם חייבים לקבל חיים בפעם השנייה, אבל מתי זה קורה? כן. מה שאמרנו קודם, שבתחייה שבא... הרש... הראשונה שיקום הנשק ודקרו אותם, אז למה הם ימותו מה... מזון כבדו, אבל אלה, אלה שבחיים ואין רשאים, הם ימותו כאן מזון? כל אלה שלא איתו ימותו מזוהר כבוד. כי הם ירוסו ויגידו ש... אוקיי, אגב, המוות השני הוא סופי. אוקיי, המוות השני הוא סופי, הוא מוות נצחי, שאחריו לא תהיה כל דחייה. אין דחייה אחרי המוות השני, אבל מה שאנחנו בעצם מציינים זה את העיתוי של הענישה באש גהנום. זה יקרה רק אחרי הדחייה. זאת אומרת, רק אחרי שתהיה דחייה שנייה, רק אז. ענישה בגיהנום היא בעצם לא מתרחשת, לא קורית במוות הראשון של הרשעים כמו שהרבה אנשים משוכנעים להאמין. עכשיו בואו תשימו לב איך הכתובים מצארים לנו את זה, איך הרשעים מושלכים לאגם האש. בואו נפתח בהתגלות 27-9 זה בצורה מאוד ברורה כתוב אחרי ככלות אלף השנים יותר השטן מכלאו ויצא להטעות את הגויים, איפה? בארבעה קצות הארץ. את גוג ומגוג, לאסוף אותם למלחמה ומספרם ככל הים. הם עלו על מרחב הארץ, מי זה הם דרך אגב? <דאר> הם הרשעים, נכון? אוקיי, okay. הם, הם כבר קמו לתחייה, נכון? בפעם השנייה. הם עלו על מרחב הארץ והקיפו את מחנה הקדושים ואת העיר האהובה. האם יש להם מלחמה עם אלוהים עדיין? הם רוצים להשמיד את, את העיר, נכון? אז תשימו לב מה קורה להם, ירדה אש מהשמיים מאת אלוהים ואכלה אותם. אני לא תגיד מהעצמת, הוא יודע שהכנסת מסתרת, זה לא מרוס. השאלה למה בקשר לרשע היא מיותרת, כי רשע הוא רשע הוא רשע, הוא רשע כי הוא רוצה להיות רשע, אין היגיון ברשע. אנחנו אם היינו מדברים בהיגיון אז כל הדברים הרשעים באמת לא היו אמורים להיות בכלל, שלא היו אמורים לקרות. אוקיי, um, okay. אז uh, בעצם לאחר תום אלף השנים הרשעים קמים לתחייה כדי לעמוד למשפט אחרון. כל אלה שאינם כתובים בספר החיים של השה, נאלצים להיכנע לגורל הסופי שלהם. איך נמצא? למוות השני, אשר הוא בעצם נמשך לנצח, כן. <אם <אם> הוא לא עושה את זה כדי להוכיח שלא לא צודק, הוא עושה את זה כי יש לו קצת זמן. בגלל זה כתוב בפטרון, בגלל זה הוא כמו... אי, עכשיו לא בוא, בוא, אם זה אנחנו זה מבינים, כדי אני, כדי. אני שמעתי את השאלה שלך, אם אנחנו מבינים את המטרה של המלחמה הזאת, אז אתם מבינים את זה טוב יותר. בואו נשאל אתכם, מה, מה אה, המטרה של השטן במלחמה הזאת, ומה המטרה של אלוהים במלחמה? אתם מאמינים שלשניהם יש מטרות במלחמה? המטרה היא אותה מטרה, אנחנו, הלב שלנו. המטרה של השטן זה להשיג אותנו, המטרה של אלוהים זה להשיג אותנו. המטרה של השטן זה לקחת כמה שיותר מאלוהים. זאת אומרת, כמה שיותר אנשים ישתלט להם על המוח ועל החיים שלהם כדי לקחת אותם רחוק מאלוהים. ככה הוא מנצח את אלוהים, אתם יודעים את זה. הוא מנצח את אלוהים בכל בן אדם שנכנע לו, לא, שהולך בדרך שלו, שנופל ברשת שלו. כל אלה שיהיו... אנחנו... מה? אנחנו כבר לא נפלו. כי... מי זה אנחנו? אני מדבר על הרשעים. אז הלב של הרשעים, כן, כמובן. הוא בעצם... אלוהים יודעים כבר שהם לא יהיו איתו, אז למה שהוא יילחם? מי נלחם? לא, לא, אלוהים לא עכשיו, אני שואל אותך שאלה, יש לך אפשרות לבחור עכשיו בין הסתן לאלוהים או לא? אחר כך לא. אז למה עושה את זה אחרי אלף שנים? זאת השאלה. לא, לא, לא, לא, לא רק זה. זה מראה בעצם שהלב שלהם לא השתנה, מראה לכל היקום שבעצם גם אז הלב שלהם הוא לא השתנה וגם yeah, אז הם הולכים נגד אלוהים. עד הסוף כן, עד הסוף ולא משנה מה. עכשיו לפי מה שאנחנו קוראים בכתובים, מוות בעצם, כשאנחנו קוראים על מוות זה מצב של חידלון שבו אין שום חיים, לא חיי תענוגות ולא חיים של עינויים, נכון? בעצם מה שאלוהים הבטיח הוא לא הבטיח חיי עולם לרשעים, נכון או לא? לא? אפילו אם זה לא חיים של תענוג, חיים של ייסורים, בכל זאת זה חיים. אבל אנחנו קוראים שבעצם רק מי שמאמין מקבל חיי עולם. לא מי שלא מאמין, מי שבעצם אה, אה, לא, דחה את אלוהים ואת את מה שהוא נתן והחליט לבחור בחטא. ואין לו מחילה על החטא הזה, הבדם של ישוע המשיח, אז... מה נמנע ממנו בעצם? מה נמנע ממנו? חיים, נכון? אז אני דיברתי עם איזה משיחי אחד, והוא אמר לי, אתה צודק, אתה צודק, אבל הם לא חיים, הם מתים. והם סובלים, אז זה... הם סובלים. הם לא נחשבים לחיים, הם נחשבים למתים, כי זה לא חיים, הוא אומר. איזה מין חיים אין? אבל זה ההסבר שלו. אני אומר לו, רגע, מה זאת אומרת, זה חיים? האם הוא חי, האם הוא מרגיש, האם הוא חושב, האם הוא מדבר, הוא אומר כן, אני אומר לו איך הוא עושה את זה, הוא אומר לפי המשל שישוע סיפר בלוקאס 16. <שמע> כן כן, <שמע> לא לא לא, אז אני, אומר, אז, אז אני אומר, לו, אז לפי מה שאתה אומר, אז הוא יכול לדבר, אלה שבגיהנום מדברים עם אלה שבחיים, והם מבקשים מהם אפילו דברים, שיעבירו אותם וייתנו לה טיפה של מים קרים, לקרר את הלשון, <שמע> כל זה, זה לגמרי סימבולי. וזה משל, זה בכלל משל, שהוא לא מצדיק על גיהנום או לא גיהנום. נכון, אבל המשיחים משתמשים בזה. כי המשיחים שהייתה פעם שעברה, בשבת שעברה, כאן בקליטה, בקליטה, היא כתבתה, היא כתבה, היא כתבה, היא כתבה, היא כתבה, ואנחנו מאמינים שהמציאים, הם יפים, הם עצים, הם עצים, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, הם עצמם, של האמונה שאמרנו שהם לא. כן. ואמרתי, בסדר, אני יודעת, אבל לא שאלת, אז היא אומרת, לא, אבל איך זה ישב אחרי הוא אומר, הוא ירד לשאול, ושם הוא בישר, ולקח איתו את אלף שבשאול. המופיע הזה כתוב. מה? אמרתי, תראי, לפני יום מהתנ"ך, זה כתוב. לא. לא יודעת, אבל הנה יש לנו מופיעים, אמרתי, בואי, בואי, אם זה כתוב, אני מקבלת. מה רגע מה היא אומרת שהייתה תחייה ראשונה עוד לפני? לא, לא, היא שאחרי שישוע מת, על הצלחת, הוא עשה? הוא ירד לישון, לשירון, לשירון, שם, וכשהוא קם אז מתים להם לקם לתחילה, איתו, והיה אמור לא כתוב, לא לא, הם ברגע מותו קמו לתחילה, ברגע שהוא יקם לתחילה, כן. זה מהאלה זה 12 הזקנים האלה, שזה הרפרזנטריס האלה, איך אומרים את זה, נציגים שלהם? כן, כן, 24 הזקנים. 24, לא 12. אבל תשמענו את זה, את המשל הזה, אבל הנה, פסוק 10 לדוגמה, הם יכולים להתבסס את האמונה שלהם על פסוק 10, שכתוב בתשע, כתוב שנצאה אש מהשמיים ואכל אותה. כן. ושטן שפיטה אותם,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 למשהו שנמשך או לתוצאה של משהו, אוקיי? זה חשוב שאנחנו נלמד את זה לפי מה שכתוב. אה, עכשיו בואו בוא נדבר בעצם על אה, המיקום של הגיהנום, אוקיי? המיקום של הגיהנום, אה, מה זה נקרא מרחב הארץ, אוקיי? אה, אנחנו בעצם קוראים בשנייה לפטרוס, תשימו לב, כדי שיהיה לכם מה לומר, שנייה לפטרוס 3 7. תשימו לב, על המיקום שאנחנו אומרים, אמרנו קודם שאגם האש הוא, הוא על כדור הארץ, זה מתוך הכתובים. אולם השמיים והארץ הנוכחיים עצורים על, ית, על ידי אותו הדבר לאש שמורים למתי? ליום היום. היום הדין, לאובדן אנשי הרשע. ראשונה, שתהיה לפטרוס, שלוש שבע. Uh, תשימו לב שהשפה שעכשיו הוא מדבר, השליח פטרוס, היא מאוד מפורשת וברורה לגבי המקום שהרשעים ייענשו. הוא אומר שהארץ שמורה לאש שתביא משפט גיהנום ותופת על הרשעים. העונש יהיה על פני האדמה הזאת. Uh, בעצם המיקום של העונש זה במקום שהחטא התחיל. אוקיי? Okay? וכל הבריאה של, ה... של אלוהים הייתה בלאה בחטא, זה ממש כאן. אני רוצה להראות לכם מתוך ישעיהו. לא מהברית החדשה, מישעיהו, מי תשימו לב מה יקרה לארץ בסוף הזמן, פרק 34, פסוקים 8-9. כתוב, כי יום נקם לה' שנת שילומים לריב ציון ונעבכו, איפה? <תארץ> פסוקים 4? 34 ונהפכו נחליה לזפת ועופרה לגופרית והייתה ארצה לזפת בוערה שימו לב הנביא מתאר את כל הארץ שהיא אפופה באש כל כך הרסנית שאפילו הנחלים והעפר הופכים לחומר נפיץ ובוער של זפת וגופרית איך הוא ישעיהו קורא לאש הזאת? יום, לאדוני, יום נקם לאדוני ושנת שילומים גם בתהילים 11 פסוק 6 כתוב ימטר על רשעים פחים אש וגופרית ורוח זלעפות מנת כוסם. המטר בעצם שיורד זה לא מטר של מים, גשם, אלא מטר של אש מהשמיים. מה שקרה לסדום ועמורה בעצם אנחנו רואים שאותו תיאור מה שקרה קרה גם על כדור הארץ. בעצם האמת הזאת Uh, הגהנום מראה לנו שהגהנום הוא מקום של ענישה ובעצם הארץ תהיה לאגם אש ביום המשפט. Uh, דברים uh, בעצם שהם מעלים כמה שאלות בקשר uh, לזמן של הענישה. אוקיי, okay, כמה זמן זה יימשך, נכון? Uh, כמה זמן הרשעים ימשיכו לסבול באש הגהנום? Uh, אין אף אחד שבעצם יכול לענות בדייקנות על השאלה הזאת. מכיוון שהכתובים טוענים, נכון? אתם יודעים את הכתובים, שהם כל רשע יסבול בהתאם למעשיו, נכון? כל אחד יקבל בהתאם למה שהוא עשה. יש דרגות של ענישה וסבל, יהיו אלו שיסבלו יותר מאחרים, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד בוודאות זה שהרשעים לא יחיו לעד באש הזאת, אוקיי? האש הגיהנום לא לנצח. בואו נקבל, נראה כמה סיבות לזה. ראשית, תשימו לב, מי יורש בסופו של דבר את הארץ? אוקיי, אנחנו כבר קבענו עכשיו שאיפה נמצא אגם האש, איפה נמצא? על הארץ, ואנחנו אומרים ששם, בעצם הם אומרים ששם האנשים נסבלו לנצח. זאת אומרת, אגם האש הוא נצחי, לפי מה שהם טוענים, נכון? האם, אם אגם האש הוא על הארץ, מי בעצם ירש את הארץ? מי ירש אותם? יפה מאוד. השאלה היא אם זה באמת נכון לפי הכתובים. כי לפי הכתובים אנחנו קוראים במתי חמש חמש כתוב אשרי הענבים כי הם ירשו את הארץ. מי יורש את הארץ בעצם? עם ישראל. זאת אומרת אלה שהם שייכים לאלוהים אלה שהם יורשים את הארץ את הארץ המובטחת לתמיד. אבל תשמע ירושלים החדשה זה לא כל כדור הארץ, זה חלק קטן, נכון קטן נכון. אז מה יהיה בכל השאר? אני לא אומרת שיש... מה, שבה אנחנו, שבה מה שבה אנחנו קוראים בכתובים? לא הנה אני לא יודעת. שמיים חדשים, חדשים, וארץ חדשה. מה יקרה אחרי שכדור הארץ יישרף? מה אלוהים יעשה? מה הוא הבטיח? <ש> <ש> כמובן, כמובן. <ש> ירושלים <ש> עוד לא היה המקום היחיד שאנשים יחיו בה. הם יחיו בכל כדור הארץ, כן. אבל אנחנו קוראים לעשות מהחובים? זה יהיה דווקא העולם הזה. מה אני אמרתי? לא, ארץ חדשה, אבל יכול להיות שזה יהיה עולם חדש. לא, לא, תמשיכי לקרוא, והראשונות לא ייזכרו ולא יעלו הלב, לא יהיו, מה שהראשונות. כדור הארץ הישן כבר לא יהיה יותר. אלוהים לא צריך לתקן את העולם. אלוהים לא מתקן את העולם. אלוהים בורא עולם חדש, הוא בעצמו אומר את זה. הוא מדהר. <מתחק> <מאש> נכון. <מאש> בקיצור הרשעים לא יכולים להמשיך לחיות בעולם החדש למה? מכיוון שהעולם הזה הובטח במלואו ובמפורש לזרעו הרוחני של אברהם אוקיי? לאחר שכל זכר לחטא יטוהר באש נכון? לא יהיה יותר חטא העולם יחזור בעצם לקדמותו לריבונות אנחנו מדברים פה על ריבונות מלאה ולתוכנית מקורית של אלוהים, אוקיי? והארץ, זאת אומרת, כדור הארץ היא תחזור להיות מה שאלוהים מתכוון מההתחלה שהיא תהיה, נכון? מקום מושלם לאנשים מושלמים, אוקיי? שנית, בואו ניקח עוד את הסיבה למה אש הגיהנום היא לא לנצח. הרשעים לא יכולים להמשיך לגור בארץ מכיוון שהם אף פעם לא האמינו בישוע המשיח, נכון? הם לא שמו את האמונה שלהם בישוע המשיח ועל חיי העולם שהוא הבטיח. רק צדיקים מקבלים את מתנת חיי הנצח. אתם שמים לב שזה מה שבעצם הכתובים מלמדים אותנו, שאנחנו קוראים את יוחנן 3 16, כי כה אהב האלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. מי לא יאבד? כל המאמין בו. עכשיו, אם יבואו ויגידו לכם, אבל הם אבודים, נכון? הם, הם, הם, הם בעצם, הם לא באמת הם, מקבלים חיי עולם, הם אבודים. מה אתם יכולים לענות להם בעצם? מי אבוד? אלה הרשעים. אבל הם לא יאמינו בו, אבל הם חיי עולם. אוקיי. Okay. אז, אז בעצם אתם טוענים, אז מה שבעצם אנחנו טוענים, שכדי לסבול צריך להיות הכרה, מה אתם אומרים. אוקיי? Okay. כשאנחנו סובלים לדוגמה, אנחנו למדנו בשיעור הקודם שמה שנזרק לגיהנום, ישועה לימד שזה כל הגוף, נכון? ידיים, עגליים, עיניים, כל הדברים האלה. למה בעצם אנחנו סובלים כשכואב לנו? יש, אנחנו בהכרה. אני, אתם יכולים ללכת לבית לוינשטיין, הבן אדם עדיין חי, נכון? אבל תנסו להציג לו, הוא לא, לא, לא יכאב לו כלום, המוח שלו לא מתפקד. הוא לא סובל. הוא ממש לא סובל, הוא לא הוא מרגיש שום דבר. המוח שלו לא מתפקד. אפילו שהוא חי, מה שבעצם גורם לסבל זה תודעה. אתם יודעים מה זה, אומר, זה ת, תודעה? הכרה. משהו קורה לי, אוקיי? ובעצם, אם אנחנו טוענים שהם מתים, אז בעצם איך זה יכול להיות שיש להם הכרה? בעצם. איך זה יכול להיות שהם עדיין חיים? חושבים, סובלים, רוצים לשתות מים. מצטערים, מבקשים בקשות, אוקיי? אז אתם שמים לב שהמחשבות עדיין קיימות. דואגים. האם, ב... האם בגיהנום יכולים, יכולים, לפי השיטה שלהם, שהגיהנום קיים, יכולות, יכולות להיות מחשבות? <אח> לפי מה שהם אומרים, כן. <אח> לפי מה שהם אומרים, יש מחשבות. <אח> אוקיי, אז אנחנו רואים שבעצם השיעור הזה של הרשעים אף פעם לא הובטח חיים. אף פעם. הובטח להם מוות, מוות, מוות נצחי. רק לצדיקים הובטח חיי עולם. Ee, בעצם אנחנו קוראים ביוחנן, בראשונה ליוחנן, כתוב ראשונה ליוחנן 5, 11, 12, תשימו לב, וזאתי העדות, אלוהים נתן לנו חיי עולם, והחיים האלה בבנוהם. מי שאין לו הבן, אין לו חיים, אוקיי? Okay? מי שאין לו הבן, אין לו חיים, לא חיים קלים, לא חיי גיהנום ולא שום חיים, אלא מוות עולם. אבל הם אומרים שזה לא חיים. הם טוענים שזה לא חיים, אבל עכשיו כשאנחנו דיברנו, אמרנו שבעצם... אם זה לא חיים, אבל הם מרגישים, זאת אומרת שעובר עליהם משהו, הם זוכרים את החטאים שלהם, הם... בקיצור, הם, התודעה האישית נשמרה. זאת, זאת אומרת, האדם בשמו יוסלה, הוא יודע שהוא יוסלה, והוא יודע שהוא בגהנום, הוא יודע שכואב לו, והוא יודע שאלוהים מענה אותו לנצח. כמה אהבה יש ליוסלה בלב לאלוהים? <laughs> שהוא בתוך האש? לפי השיטה שלהם. האם הוא אומר, אלוהים, כמה אני אוהב אותך? לא, הוא ממשיך לשנוא אלוהים לנצח. האם כואב לו? כן. האם הוא סובל? בטח שהוא סובל. ומי מענה אותו כל הזמן לדאוג שאף פעם הוא לא יפסיק לכאוב לו לפי השיטה שלהם? אלוהים. הוא כל הזמן שם בו חיים כדי שיוסלה ימשיך כל החיים שלו לזבול לנצח. זו האמונה אה, בעצם שהיא איננה מאלוהים. אנחנו קוראים בראשונה ליוחנן 3 15 ויודעים אתם שכל רוצח אין חיי עולם מתקיימים בו. האם הרוצחים האלה באש הגיהנום ימשיכו לחיות לנצח? לעולם לא, כמובן לא, לא, לא חיים. אנחנו יודעים שזאת בעצם תהיה כפירה, אתם יודעים מה זה כפירה? כפירה זה להגיד שמשהו, שאני מאמינים שהוא נכון, להגיד לא נכון. אני כופר באלוהים, זאת אומרת אלוהים לא קיים, זה נקרא להיות, להיות כופר באלוהים. אז בעצם אנחנו חושבים שזאת בעצם תהיה כפירה תפירה גדולה מאוד להאמין שחיי נצח יכולים להירחש ממקור אחר שהוא לא מישוע המשיח, נכון? מאיכן מקבלים הרשעים את חיי הנצח בעצם, נכון? אנחנו לא נחשוב שיש מישהו אחר שיכול לתת חיי נצח. רק, רק ישוע המשיח הוא היחיד שיכול לתת, נכון? אנחנו... גם בשנייה לטימותאוס 1-10 קוראים שהוא ישוע מבטל את המוות ומוציא לאור את החיים והאל כיליון על ידי הבשורה רק הוא עושה את זה וגם הכתובים בעצם לא מראים שום מקור אחר של חיי נצח מחוץ לבשורת ישוע המשיח זהו אז אין לנו תשימו לב אין מקומות בכתובים שמתארים רשעים מקבלים חיי על מוות רק בעצם צדיקים מקבלים חיי נצח. אף פעם הבלתי מאמינים לא ממשיכים לחיות. אוקיי. זה לא הגיוני אם אנחנו ניקח את זה בחשבון, ולא מתקבל על הדעת שבעצם יש אנשים שבסופו של דבר יהיו בעולם שהוא סבל זעקה של כאב, של uh, יסורים ובאותו הזמן יש אנשים בעולם אחר שהם נהנים בעולם מושלם. איך אתם הייתם מרגישים בגן עדן אם אתם יודעים שבאותו הזמן אחד מהאנשים שאתם מכירים הוא סובל שם לנצח? כמה אהבה הייתה לכם בדרך של זה אלוהים. זה גם אומר ש... שאלוהים לא יצא מנצח, כי עדיין יש את כל הדברים נכון, כי הם עדיין חוטאים, נכון או לא? כן. <laughs> אז החטא מטוהר או לא מטוהר? אז לא. אתם מבינים מה אני אומר? אם, אם החוטאים עדיין קיימים, יש להם חטא בליבם, הרי הם נשרפים כל הזמן. אז למה אלוהים מענה אותם? כי הם טובים? כי הם חזרו בתשובה? אבל זה מיסטילגטיה. מה? זה, זה, שהם נשרפים בזמן ולא... לא, לא גומרת. ו... אבל... זהו, רגע. שריבור... זה מוביל אותנו לחלק האחרון של השיעור היום, ומה שאוקסנה דיברה. בעצם, אנחנו מדברים על האש שקוראים לה האש הבלתי נכבד, אוקיי? האש שאינה כבד, אש בלתי נכבד. מאיפה זה בא? מישהו יכול לשאול אתכם, תגידו לי, מה עם האש הבלתי נכבד ששורפת את הרשעים? איפה זה נמצא? זה נמצא במרק, פרק 9, פסוק 43, אם תקראו את זה, איפה? מרק 9, 43, מי רוצה לקרוא? אם ידך תכשיר אותך, קצץ אותה. נותר לך לבוא לחיים זידן, אשר לבוא עם שתי ידיים לגיהנום, לאש הבלתי נכבדת. לאש הבלתי נכבדת. אז אנשים יבואו ויגידו, אתה רואה? האש הזאת בלתי נכבדת, אוקיי? האם כוונה זה שהאש הזאת לעולם לא חדלה מלבעור? אנחנו לא מאמינים שזה ככה. לכבות זה המשמעות של לכבות משמעו להפסיק את האש, נכון? מי יהיה מסוגל לכבות את האש של אלוהים? כמה מכבי אש צריך כדי לכבות את האש של אלוהים? <laughs> יש אפשרות כזאת? Okay. לא, לכן קוראים לה האש הבלתי נכבד. למה? כי אי אפשר לכבות אותה. לא, אבל זה כבר... אי, אפשר אי אפשר לקבוד לקבוד מי שיהיה, מי שיהיה בה... מי שיהיה את הרשע הזה בתוך האש, מי שיהיה צדיק, הוא לא יהיה להתווג את לא, לא, זה רק היה מטאפורי כל מה שאני אמרתי. כמובן, את האש של אלוהים אי אפשר, כמה מכבי אש היו בסדום ועמורה, אוקיי? גם התחנה של המכבי אש נשרפה וככה נשרף. אי אפשר לכבות את האש של אלוהים. זוהי אש של אלוהים שאף יצור לא יכול להימלט על ידי הכיבוי שלה. תשימו לב, בישעיהו 47-14, בדיוק כתוב, בדיוק כתוב את מה שאנחנו uh, לומדים. הנה היו כקש, שימו לב, כמה מהר קש נשרף? <חש> פעם ניסיתם לשרוף קש? <חש> הנה היו כקש אש שרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה, אין גחלת לחמם אור לשבת נגדו. לאחר שהאש בעצם משלימה את פעולת ההשמדה, האש הזאת נכבדת. אי אפשר להימלט מהלהבות של האש, אבל בסוף לא יישאר אפילו גחל אחד בוער, אוקיי? 47-14, 14, כן. הכתובים בעצם מראים שמעידים שבעצם האש בסופו של דבר תפסיק מלבעור. איך אנחנו קוראים את זה? אם תפתחו את ינמיהו Uh, ירמיהו ניבא שירושלים תבער באש בלתי נכבדת, תקראו ירמיהו 1727 אוקיי, okay? uh, ירמיהו 1727 uh, שמה ירמיהו מנבא שירושלים תבער באש בלתי נכבדת, אבל האש הזאת בערה עד מתי? עד שהיא הפכה לאפר עכשיו שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה ואנחנו בעצם משתמשים במילה כיבוי, הכוונה היא אינה אש שלעולם אינה נכבד, הכוונה היא בדיוק למה שכתוב, בלתי נכבד, שאי אפשר לכבות אותה, שאם הרצון של אלוהים שירושלים תעלה באש, לא יעזוב שום דבר, אף בן אדם לא יוכל לכבות את האש הזאת. לא רק את ירושלים, את כל, כל, uh, מה שבעצם uh, יבער, אי אפשר לכבות את זה. עכשיו, מה אנחנו בעצם נגיד על המושג נצח, כמו שאת אמרת, ועולמי עולמים, uh, שהכתובים משתמשים בהם כדי לתאר את האש של הגיהנום, אוקיי? את קראת עכשיו, אמרת שמשתמשים בפסוק הזה. Uh, אין סתירה uh, וניגודים בכתובים, uh, איך אנחנו יכולים לפרש, מה, מה זה בעצם לעולמי עולמים? במתי 312 ובלוקה 317, האש הבלתי נכבד מתייחסת לסוג האש ולהשפעה שלה, אוקיי? סוג של אש וההשפעה שהיא בעצם משמידה את הרשע, בלא כמה זמן היא נמשכת, אוקיי? תשימו לב, מתייחס לסוג של האש ולמה שהיא עושה. ולא לזמן שהיא נמשכת. אנחנו ראינו שבעצם אה, אה, האש שהחריבה את ירושלים, אה, כתוב והצטתי אש משעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה. כשהאויב הגיע, מה הוא עשה? הוא הצית את העיר. אי אפשר היה לכבות את הלהבות, אבל האש כבתה לבסוף. לאחר מתי? מתי האש נכבאת? כשאין יותר מה לבעור. אז בעצם התפקיד... לאש יש בעצם תפקיד, אלוהים איך הוא משתמש באש? בכלי, הוא רוצה לסיים איזשהו משהו, לגרום לו שייפסק, הוא בעצם משתמש באש כדי לטהר, והוא הופך בעצם את המקום שהוא שורף אותו לאפר, ובסופו של דבר אחרי שהאש משלימה את הבעירה שלה, לא נותר דבר להישרף, שום דבר להישרף לא נשאר. היום אתם תשימו לב, ירושלים לא בוערת יותר, היא בוערת בחדשות וגם במה, באלימות שיש בכבישים. כשאני אומר עכשיו ירושלים לא בוערת, אני לא אומר שאנשים לא מתפרעים שם, אבל מבחינת האש שהתחילה אז, כשהרומאים כבשו אותה, בזמן שבית שני נחרב, האש הזאת כבר כבתה מזמן, נכון? היא לא בוערת יותר, אבל העובדה היא בעצם שהאש הזאת היא נחשבת לאש עולם. עולם במובן המשמעות שלה והתוצאות שלה. בית שני, בית שני. בית ראשון ושני, שניהם נחרבו. תשימו לב, באיגרת יהודה, אם תפתחו איזה מקום טוב שאתם תדעו עליו, פסוק שבע, איגרת יהודה פסוק שבע, המושג אש עולם מוזכר בקשר להשמדה של הערים סדום ועמורה. כמו שסדום ועמורה כתוב, כשם של סדום ועמורה והערים הקרובות. אוקיי, okay, זה, זה ספר לפני התגלות, ספר אחד לפני התגלות. זה רק פרק אחד, אז אנחנו מדברים על פסוק שבע. כשם שסדום ועמורה והערים הקרובות, אשר בדרך דומה להם התמכרו לזנות, ואחרי אחר יצורים אחרים, מוצגות לדוגמה בסובלן דין אש עולם. מה אנחנו מבינים מזה דין אש עולם? לתמיד. אבל האם האש עדיין בוערת בסדום ועמורה? כמובן שלא. אחרי שסדום הושמדה לחלוטין ולא נותר ממנה כל זכר, האש כבתה. היום אתם יכולים לראות את ים המלח עומד במקום, איפה שעמדו הערים האלה לפני זה. ים המוות, במקום שבטח שאפשר. חשבתי על זה, שלמרות שאלוהים נתן, זה היה עונש, זה היה לשרוף את הארץ, זה היה משהו מאוד שלילי, עדיין אנחנו היום, חנן את זה ברכה וסיימת. אם זה לדיירות של ישראל, ואם זה לדרכים, למלח תהיה שם. בסופו של דבר, אמרת שאלה מעניש, זה בא עם ברכה כלשהי וכל זה. כן, אבל אני לא בטוח שיהיה להם ברכה. לא, לא להם. אה, אוקיי. בפעם האחרונה. לאנשים, בכללי. באופן כללי, אלוהים הופך קללות של השטן תמיד לברכות. וזה אנחנו מודים לאלוהים שהוא תמיד עושה את זה בחיים שלנו. אבל בעצם, תשימו לב במלאכי, תפתחו במלאכי, זה גם מקום טוב האש העולם שהביאה לחורבן עד אפר של סדום ועמורה היא דוגמה לבסופו של דבר מה שיקרה לרשעים. אוקיי, אם אנחנו קוראים בכתובים שהדברים האלה באמת יקרו, אז אותה אש שהשמידה את סדום ועמורה היא אותה אש שתשרוף את הרשעים באגם האש. איזה פרש ואיזה פרש? אנחנו במלאכי 3, 19, 21. 3, 19 ופסוק 21. כתוב כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש לכן כנראה מלאכי אולי זה אוקיי אז זה לא אותו דבר בעברית ובזה כל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר אדוני צבאות אשר לא יעזוב להם מה הוא לא עוזב להם שורש וענף מעניין מאוד לא נשאר מהם שום דבר אוקיי ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה אמר אדוני צבאות. אי אפשר להגיד את זה יותר ברור, האש עולם הזאת נכבדת לבסוף לנצח. אבל זה סימני, זה לא שבוהר כל הנצח, רק שהוא שזה ישרוך הכול. נכון, נכון. מה שאנחנו בעצם רואים שהאש בעצם גורמת לתוצאה מסוימת. גורמת למשהו, והדבר הזה, המשהו הזה, יימשך לנצח. אם האש השמידה את הדבר הזה, הדבר הזה לא יחזור יותר, זהו. לא יחזור, ובעצם התפקיד של להפוך אותו לדבר כזה היה של האש. בנק קרא לה האש, לעשות את התפקיד שלה, זהו, אין לה תפקיד יותר. זה אומר שהקט עושה גם משהו, נגיד מי יותר חטאים הוא יפעל יותר, או... מה זה? מה זה? לא כל בן אדם דיבר אותו זמן. כן, בסדר, זה, זה, בשביל, זה בעצם עונש אה, מאלוהים על משהו שאתה עשית. עונש שהוא לוקח יותר זמן. אבל העונש לא, לא נמשך לעולם בעצם. כן, לא, אבל הרעיון שאם נגיד עשיתי יותר חטאים ממישהו אחר, אני זה נפל, אז אני חושבת שאתה תקרן תראי, <laughs> אני... <laughs> זה, זה עניין של אבל תשימו לב, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, תשימו לב, עם זאת אנחנו רואים שיש בעצם עדיין אנשים שהם חיים חיים שלמים של מסורת של בני אדם ודעות קדומות, הם קוראים את המילים האלה בדברים, מה שאנחנו קראנו, אש ירדה מהשמיים ואכלה אותם, הם קוראים את זה או הם קוראים את המילים רשעים יהיו כאפר ולמרות זאת הם עדיין מתעקשים שהרשעים יחיו ויסבלו לנצח בגיהנום. Okay? הכתובים מלמדים אותנו דברים אחרים לחלוטין. Uh, עכשיו הנושאי, uh, יש בעצם גם פסוקים שאנחנו צריכים להודות שהם uh, שנויים במחלוקת. אתם יודעים מה זה שנויים במחלוקת? שיש עליהם ויכוח. Uh, שאנחנו בוחנים את כל הפסוקים האלה בנושא הזה אנחנו מוצאים הרמוניה מלאה ביניהם. Mm -hmm. uh, אם אנחנו נלך לפסוק uh, שאוקסנה uh, uh, קרא לנו, את יכולה לקרוא אותו עוד פעם? אוקיי, שה... mm -hmm. okay, זה אנחנו קראנו, בלפת. רגע, אני אגיד לך, בלפת. כן, פרק עשרים. כן. והשטן אשר ידיחם הושלך אל אגם האש והגופרית אשר שם גם החיה ולביא השקר. והם יאונו יומם ולילה ל לעולמי עולמים. עכשיו כשאתם קוראים את המילה הזאת לעולמי עולמים יש לזה עוד פסוקים שיכולים להסביר את זה אוקיי? להסביר את זה ואנחנו נתייחס לפסוקים האלה אני רוצה להראות לכם את המקום שלהם, איפה זה, שנייה אחת, יש מקום שבעצם כתוב עשן עינוים, העשן של העינויים שלהם <אז> יימשך <אז> לעולמי עולמים, <אז> גם כתוב על, ה... על העיר בבל שהיא בעצם גם העשן שלה יעלה לכמה זמן? לעולמי עולמים. עכשיו כשאנחנו קוראים את ה... אני רק רוצה למצוא את זה שנייה פה. איפה זה? עשן... אוקיי, אני אגיד לכם את הפסוק הזה יותר מאוחר. י"ד? אוקיי. כן, עשן עינוים יעלה לעולמי עולמים ולא תהיה להם מנוחה יומם ולילה למשתחבים, לחיה ולצדד י"ד 11 עכשיו תשימו לב, מה י"ד? 14, 14, 14, סליחה, התגלות? כן, התגלות 14, פסוק 11 זה הבשורה של שלושת המהלכים, שימו לב מה כתוב על מי שהוא לא יהיה, מי ששותה מ... כוס זעמו של אלוהים, הוא כתוב ויעונה באש וגופריק לפני המלאכים הקדושים ולפני עשה, אוקיי? Okay? ואז אנחנו קוראים שעשן העינויים שלהם, עשן העינויים, יעלה לעולמי אל... אוה... עולמים ולא תהיה להם מנוחה יומם ולילה למשתחווים, לחיה ולצלמה ולמי שמקבל את תו שמע. זאת <חת> אומרת שכל היקח תזכיר את זה, זה אומר עולמי עולמים, שהוא ידע מה היה, מה היה, okay. היה המקשר שלכם. המושג הזה לעולמי עולמים, שאנחנו קוראים אותו, לא מתאר לנו בעצם כאן את האורך של העונש, זאת אומרת, את האורך של כמה זמן העונש הזה ייקח, אלא בעצם על תוצאה. עכשיו, מתי יש עשן? בעצם, <עש> העשן... <עש> ש... <שירה>, <עש> <הכל> מתי <שהמשרף, עש> לנו את העשן, כתוב שהעשן עינו ים יעלה לעולמי עולמים. אנחנו מדברים בעצם על מה שנשאר מהעינוי שלהם, נכון? העינוי שלהם נגמר. מה נשאר מהעינוי שלהם? רק עשן. העשן שלהם, עשן עינוים, יעלה לעולמי עולמים. לכמה זמן? לנצח. זאת אומרת, לא יישאר מזה זכר. דווקא להפך. לא רק שהעינויים לא נמשכים לנצח, אלא בדיוק להפך. בעצם הסוף של העינויים שלהם יימשך לנצח, זה מה שאני קורא פה. סוף העינויים, העשן של העינויים, שמשהו משאיר עשן זה משהו נגמר, משהו שהוא לא ממשיך, משהו שהוא מסתיים. העשן של העינויים שלהם זה בעצם סוף העינויים שלהם. אתם מבינים את מה שאני רוצה להגיד לכם? עשן כן, אבל... עינויים זה לא האש ששורפת אותם, בעצם מה שנשאר מהאש הזאת, העשן. והעשן העינויים שלהם יימשך לעולמי עולמים. מה שאני מבין מזה, זה שבעצם העינוי שלהם נגמר. לא מעונים יותר. כן, מה רצית להגיד? אבל אתם יודעים שאני לא אומר דברים. מה לא? לא יהיה מנוחה. כמה זמן? כמה ולילה? יומם עשן ילויה מלהלן לו עולמי עולמים ולא תהיה להם, מנוחה יומם ולילה, למשתחווים לחיה, זה לעכשיו כן, כן, מנוחה יומם ולילה, למשתחווים לחיה ולצלמה ולמי שמקבל את תשמה, כן, זאת אומרת זה שני זמנים יש גם לעתיד וגם לעכשיו, בקיצור אנחנו רואים פה שבעצם העשן, העינויים שלהם בהתחלה יעלה לעולמי עולמים ולא תהיה להם מנוחה יומם ולילה למשתחווים לחיי. עכשיו, מנוחה יומם ולילה, שאת את קוראת את זה פה גם במשתמע של uh, זה. כמה זמן הם יסבלו, כמה זמן אנחנו לא יודעים, מנוחה יומם ולילה, uh, האורך של העונש הזה לא נראה פה. זאת אומרת, יומם ולילה זה לא לעולמי עולמים, מה שאנחנו מבינים. יומם ולילה, מתי זה קורה? יומם ולילה. תחשבו כל... לפי הכתובים, מה זה יומם ולילה? מתי זה קורה? האם בשמיים יהיה יומם ולילה? יש סדר מסוים <אח> של, של יומם ולילה של, של בגיהנום, יהיה להם בוקר, ערב, צהריים, יהיה להם דבר כזה? בגיהנום. אבל כאן זה כתוב, לא יהיה להם מנוחה יומם ולילה. אז רגע, בגיהנום יש גם יום וגם לילה? לא, אבל כתוב למשתחווים בחייו לצבא, אז מי צריך להסתכל אוקיי, לא, לא, אבל אני רוצה לשיטתם, זאת אומרת, לשיטה של אלה שמאמינים שלא יהיה להם מנוחה. אם לא יהיה להם מנוחה יומם ולילה, זאת אומרת שיש שם סדר, שיהיה עינוי, יום, עינוי יומי, עינוי, ל... <coughs> עינוי <coughs> לילי, נכון? אבל האם באמת יש שם יום ולילה? <coughs> זה משנה להם אם זה בוקר, או ערב, או צהריים, או... לא, נכון? בעצם אנחנו רואים, הנושא הזה של מנוחה יומם ולילה למישהו שלא נמצא עם אלוהים. למישהו שהוא לא, לא עם אלוהים, אין לו מנוחה. כמה זמן? יומם ולילה. אף פעם אין להם מנוחה. למי? למשתחבים לחיה ולצלמה. אלה באמת לא יהיה להם מנוחה, אבל אני לא חושב שזה קשור לעובדה שהאש שורפת אותם. אני רוצה רק שאני אלך למקום אחד בתהילים 20-37 ושימו לב איך דוד מתאר את הרשעים ככה זה ]hm, מאוד מאוד ברור גם בשלושים ושבע וגם בפסוק עשר מה? תהילים? תהילים 20-37 לא לא סליחה 37-20 תהילים 37-20 מה כתוב? כי רשעים, רשעים יעבדו ואוהבי אדוניי כי קרקרים כלו, בעשן כלו. אתם שמים לב? מה כתוב אצלכם? Okay. מה, מה קרה להם? Okay. בעשן, נכון? Okay. הם לא נשארו עם כלום. תשימו לב, בפסוק עשר, עכשיו תשימו לב מה קורה לרשע. ועוד מעט, okay. ואין רשע. והתבוננת על מקומו, okay. ואיננו. איפה הוא? הוא <laughs> לא במקום כזה, לא במקום אחר. לא משנה כמה אתם הולכים בכתובים, אתם לא יכולים להימלט מהעובדה שבעצם לרשעים לא יהיה להם יותר תרומה. הם לא יהיו קיימים, לא יהיו אבל קיימים אבל השן יותר. אבל העשן שלהם באמת יעלה? זאת אומרת, בלתי... אנחנו מדברים על השן עינוים כמשהו שנשאר, כאילו, מה שנותר בעצם מהעינוי. כן, לא. אוקיי? כן, על זה אני מדבר. זה יעלה... לא, לא, התוצאה בעצם, אנחנו מדברים על חוסר העינוי, עשן עינויים זה לא המשכיות עיונם בעשן לנצח, אוקיי? אם יותר יש, אז... לא, אבל העשן גם, העשן מתפזר, ואז הוא מתפזר. לאן הוא הולך? אני אבל. או ל לא באמת. אבל אם הוא עושה הכל חדש, אבל לא יהיה, כי כתוב שעשן יעלה לעולמי עולמים, אז יהיה, שימו לב, יהיה לנו בורא. אנחנו צריכים להתחיל את החנק הבא. אנשים יקרים בארץ חלשה והשם עולה. אתם יודעים, אנחנו חיים בישראל, ויש כאן בישראל את הנושא של השואה, ולוקחים את מה שהיטלר עשה, אתם יודעים שהיטלר היה משתמש באנשים כשפני ניסיונות? מענה אותם, ממש מענה אותם, אבל אתם יודעים מה? אפילו היטלר ירשה להם בסוף למות. זאת אומרת, הוא לא המשיך לענות אותם לנצח. אתם עושים, אתם, אפילו, אפילו, לא, אז זהו. אז אלוהים יעשה דבר כזה? תחשבו על זה. איזה מין אלוהים זה שהוא ייקח? נניח שהוא מענה מישהו, זה אלוהי רחמים? האם זה מלא רחמים שהוא עד אין יענה, יענה, יענה, יענה את זה עד לנצח? האם אתם יכולים להאמין באלוהים כזה? תשימו לב, אבל הרבה תיאולוגים בעצם מקבלים ללא היסוס את המחשבה שאלוהים מחזיק נפשות אלמותיות, מה זה אלמותי, שאף פעם לא מת בחיים, שהוא יוכל להסתכל עליהם, מתפתלים בייסורים וצורכים מכאב, אתם חושבים שזה, אלוהים מסתכל עליהם בכאב בלתי נסבל לנצח, לעולמי עולמים. זאתי התיאולוגיה שמקובלת היום בעולם. נכון, לכן הרבה אנשים לא רוצים, זה אחד הדרכים של השטן, להרחיק אנשים מאלוהים. ובעצם להגיד להם, מוות עולם זה קל מדי. מה, יצאתם סתם, לא תמותו, לא תהיו יותר, אבל, זה לא צדק. צדק זה אם אלוהים יענה אתכם לנצח, זה צדק של אלוהים. אז, לא, איך אנחנו בגבוד, איך כתוב, נכון. נכון, נכון, נכון. אבל רגע, דני סליחה, למה כתוב עשן עיניים התוצאה. התוצאה, אנחנו מדברים על תוצאה. מה שקרה, למשל, שירושלים נשרפה באש, אוקיי, אתה תסבירי לי את זה. סדום ועמורה סבלו דין אש עולם, מה זה? תסבירי לי, מה זה דין אש עולם? תסבירי לי. אבל האש צריכה להמשיך להישרף לעולם, נכון? סדום ועמורה הייתה אמורה להמשיך להישרף, להישרף, להישרף, אנשים בתוך סדום ועמורה, נשרפים, נשרפים, ואף פעם לא נגמר. זה אש דין אש עולם. או ירושלים צריכה להישרף באש בלתי נכבד. כל דברים כאלה לסבול אש עולם באש בלתי נכבד. ועולמי עולמים זה מדבר על התוצאה, לא על ההמשכיות של העונש, לא על הזמן של העונש, אלא על התוצאות של העונש, אוקיי? על התוצאות שלו. התוצאות יהיו נצחיות, אם זה חיי עולם או מוות עולם, התוצאות האלה יהיו נצחיות, לא העונש, מבינה? הם בסופו של דבר יפסיקו אבל להתקיים. אבל עשן זה התוצאה. עשן זה תוצאה של משהו שנגמר. ומה שכתוב זה עשן עינוים, העשן של העינויים שלהם, ואנחנו מבינים, ואתה שם לב שאנחנו קראנו שהם כולם עיכלו בעשן, מה זה עיכלו בעשן? אנחנו קראנו את זה עכשיו. כן. קראנו את זה, גם בתהילים וגם, וגם כן. ב... אבל אז בעצם העשן מתפוגג. מתפוגג, זהו, אבל העשן לא נמשך לעולמי עולמים. העינויים שלהם מפסיקים לעולמי עולמים, אוקיי? טוב, אני חושב שבשלב הזה אנחנו נפסיק את השיעור. יש עוד כמה דברים, אבל פשוט אין לנו זמן עכשיו, אנחנו צריכים להתחיל את החלק השלישי. אז אני מקווה שיש לכם עדיין כוח. אנחנו נעבור מגיהנום אחד לגיהנום אחר. לא, לא, לא. אני מקווה שזה לא יהיה כמו שאנחנו דיברנו עליו. אז זה ייגמר מתישהו הערב, אני מבטיח לכם. אבל בואו נתפלל את